Bé, alguna intervenció per part de la iniciativa? Estem a prex i preguntes, eh? Estem a l'apartat de prex i preguntes. No, bueno, jo dono les gràcies a la senyora Ampar Arenas per la, la resposta tan tècnica que ha donat del tema que jo li vaig demanar però potser no em vaig, em vaig explicar suficient bé, bé perquè el que volia... Aviam, la pregunta quan jo li feia al... El l'equip de govern sobre el tema del, del FEI o el plan Zapatero perquè ara ja es coneix com a plan Zapatero era perquè vosaltres que esteu a l'Ajuntament i esteu a l'equip de govern segurament que, que venen molts agentins i argentines a l'Ajuntament a dir, escolta que no hi ha treball per mi escolta que és que no m'arriba a final de mes pel pagat lloguer segurament perquè jo trobo gent pel carrer que diu escolta no saps si podria treballar perquè estic molt fotut aquesta és la realitat. Clar, llavors eh, la gent parla, perquè bueno, és una cosa, la relació social, quan, quan vas pel carrer, eh, però la gent parla i diu i què s'ha fet a saient sobre el tema del plan Zapatero? Quanta gent s'ha ocupat? I jo li dic, doncs pues mira, en aquest moment ho puc mirar, perquè segurament que teniu clàusules i hi ha el tema de la investigació, però en aquest moment no ho sé. La meva pregunta era ja dic que has contestat molt bé però la meva pregunta era simplement dir mira, de les, dels projectes s'han fet del Plan Zapatero perquè ho sàpiga la ciutadania perquè jo sé que el plan Zapatero han sigut unes inversions que estaven més o menys per solucionar mica com a força de xoc de l'atur, però que això no soluciona l'atur, ja ho sabem però sí que hi ha pobles i ciutats que han dit bueno, doncs pues mira, hem aconseguit 50 no sé si a Manresa sortia en un informe perquè 50 més recents treballarien en els temes aquests. Més que res, feia aquesta pregunta per si dius, mira, en tots els projectes s'han incorporat 10 persones. A més jo em demanava això. Vostó ara que Aquesta resposta és supercomplexa per, per dir, s'han doncs, incorporat de les argentins o les argentines doncs 10 persones que no soluciona el problema de l'atur a gent, perquè si passem del 2008 al 2009 que hem, hem augmentat l'atur jo diria bueno, quasi bé un 85 o un 90% doncs aquestes són les realitats no sé si m'has entès en part si això és una altra pregunta potser? sí, alguna altra pregunta, si sí, sí, estem en torn obert de preguntes aviam, la gent de FECSA l'empresa fixa va cobrar 50.000 euros gairebé 8 milions de pesetes per les comeses i el comptador del camp de futbol si no, si no el tinc entès malament és una pregunta, eh? no estic afirmant res i després 52.000 euros per les comeses i el comptador del centre parroquial de Gabrianes que són més de 8 milions de pesetes eh, el rotllo està que és lamentable eh, i no sé si des de l'Ajuntament podem fer alguna cosa que aquesta empresa aviam, nosaltres considerem que això és un preu força elevat eh, i després ja aquesta empresa jo no sé quina, com es gestiona la situació hauríem de mirar aviam si sobre el paisatge urbà aquesta empresa o sigui, no sé si quina manera hi ha de dir-li que els cables que estan tirats que, que els cables que estaven aquí situats en la façana ben posats perquè esclar, hi ha queixes de veïns doncs que, que, bueno, que no, no s'està fent bé la feina si després que cobren tot això doncs aquesta empresa s'hauria de posar una mica en ordre, jo no sé si això és possible o no, però hi ha moltes queixes perquè, perquè la realitat és que en aquest tema són bastant deixats i tenim quantitat d'exemples que es podrien posar Bueno, l'associació de veïns de la rampilla no fa gaire fa un temps que va publicar un butlletí on es veien els cables de qualsevol manera Això aviam, és una pregunta un suggeriment que fa perquè gestiona una mica aquest tema llavors vostès eh, van demanar un préstec a Caixa Catalunya més de 353.000 euros quasi 60 milions de pesetes que se tendrán de pagar en 10 años. Bueno, ¿això para qué? ¿S'ha incluso en la modificación de créditos? ¿O es una pregunta? ¿Por qué no se ha incorporado a las despesas de personal o la noia de de la Escuela de... de Música la que ha hecho la aprobación? Me que no se ha incorporado todavía, ¿no? tema del camp de futbol es va fer una aprovació de clàxeles per a la obra de la instal·lació de la gespa artificial per valor de 344.827 euros més IVA què passa? que es fa la meitat de la gespa i l'altra meitat no? ho sé, tenim un dubte perquè potser els que estem d'acord la inaugurarem els de la gespa artificial i si els altres ens direm a la gespa natural no sé, és un dubte, eh? després hi ha una altra, una altra preocupació és l'última eh? sobre el tema del barri La Butxosa el barri La Butxosa eh, com tots sabem és normal que passi perquè ja sabem que hi ha la, el dipòsit Salí a darrere quan plou van ensorrar tot el que era aquells edificis del, del bar de l'economat, antic centre cultural i tot això i bueno, ja passava abans també això eh? però si veieu quan passeu per la carretera tot el que és el parc infantil la salinitat, la salinitat està a flor de pell o sigui no cal dissimular doncs, que ja sal perquè es veu ara que s'asseca quan hi ha humitat no es veu tant però ara que s'ha secat més hi ha una certa salinitat que arriba fins al parc infantil aviam, aquí eh, jo crec que després jo crec que el tema del, del túnel que hi ha a la barri la Butxosa és un desastre, això no ho podem tenir així no podem tenir així perquè demostrem aviam, el barri de la Butxosa sabem que és un barri que s'ha quedat que han fet una sèrie de reformes que ens sembla molt bé que s'hagin adaptat coses però que la gent s'està fent molt gran que hi ha una associació de veïns que no té molta activitat que potser s'hauria de reclamar aquestes coses però jo crec que des de l'Ajuntament el túnel del barri La Butxosa no porta estar com està perquè és una, és una autèntica vergonya jo no estic que això però hem de mirar això que hem de parlar a través bé, o el que sigui i jo seria bo que donguessin una volta pel, pel barri i mireu com està entre altres coses perquè bueno, jo suposo que la generalitat almenys, és l'allà de donar un toquet perquè si fem el centre de tessió turística si algú es surt una mica de lo que és l'oficina, llavors a la millor quedarem molt malament. No? Perquè, bueno, aquí hi ha un centre d'ahesió turística, però al barri aquest he passat d'un cantó a l'altre pel túnel i això sembla Li enxmpó. Per tant, caldria fer una mica d'intervenció en aquest tema. Eh? Bé Per aquesta és una manifestació d'una preocupació d'un parell d'antics amics meus que han quedat allà deien que, bueno, que aviat si es podia fer alguna cosa no sé si... Bé, o, algun altre prec o alguna pregunta per part de la senyora Gabriel la Sí, un, un prec inicialment amb el permís del senyor alcalde em disposaré a llegir un escrit que hem elaborat des de la candidatura d'unitat popular perquè entenem que d'alguna manera aquest ple dona inici al nou curs polític i nosaltres, i tot i que ja sé que és tarda eh, i que devem estar cansats, però no podem deixar de denunciar que per nosaltres els militants de l'esquerra independentista i dels moviments socials, aquest ha estat un estiu en el que la repressió policial i judicial s'ha deixat notar especialment només volem fer-vos un breu recordatori pels partits que governeu la Generalitat també els que esteu a l'oposició i seguiu tenim poder sobre molts àmbits de presa de decisions i sobretot els que esteu al capdavant de les responsabilitats d'interior i de justícia el Carim, un jove de Vilanova i la Geltrú, membre de la llista electoral de la CUP de Vilanova, haurà de complir 50 dies de presó per haver-se manifestat a Barcelona i, segons testimoni dels Mossos d'Esquadra, sense més proves que la seva declaració, els va agredir a tots tres alhora. Un jove que es va manifestar exigint que la crisi no la paguin els pobres i que posa en evidència que existeixen fitxers il·legals sobre persones i persecució d'una certa dissidència política. El Jaume, de la CUP de Terrassa, va ser detingut aquest mateix mes d'agost i va ser tancat a comissaria pels Mossos d'Esquadra durant tota una nit, en un exercici exerc innecessari. El Jaume el van posar a disposició judicial per tal d'investigar uns fets relacionats amb la crema d'una pantalla gegant de Telecinco durant un partit de la selecció espanyola. No calia detenir al Jaume, se li podia haver fet arribar una citació per anar a declarar i estalviar-li la privació de llibertat de comissaria. La Núria Pòrtoles, la militant anarquista de les comarques gironines, està també pendent d'un ingrés a presó per una suposada col·laboració amb una banda terrorista que mai s'ha provat que existeixi. En aquest cas, el judici s'ha basat en la ja famosa llibreta blava que els Mossos d'Esquadra van entregar l'Audiència Nacional de Madrid com a prova irrefutable d'encara no sabem què. El fet, però, és que tot i no haver-hi grup terrorista, ni proves, ni delicte, es condemna la Núria per presumpta col·laboració futura. L'Alfonso, un jove militant del moviment ocupat de Barcelona, ha estat condemnat a tres anys de presó per haver agredit suposadament un mosso d'esquadra en una manifestació. Una manifestació en la que es va retenir els manifestants, se'ls va encerclar, obligats a quedar-se drets, durant hores, sense poder sortir del cercle, aguantant la pressió policial i aguantant el dolor dels cobotants. Una arma absolutament il·legal, ara ja prohibida pel Departament d'Interior, arran de l'escàndol d'haver comprovat que els Mossos, que hem heredat de l'època de Convergència i Unió, utilitzaven armes il·legals per reprimir i agredir persones. I encara hi ha més. La càrrega policial contra els molets de Mallorca, la condemna dos joves maulets de la Catalunya Nord per unes pintades, la condemna del Franqui de Terrassa, la del Jona de l'Eixample, la recent autorització del Departament d'Interior de la manifestació de la falange espanyol al municipi d'Arenys. En aquest estat legalitzen partits, però no els d'extrema dreta. En aquest país es fa persecució política, però sempre de les persones d'esquerres. En aquest país només una adscripció nacional no pateix repressió, l'espanyola. Mentre que bascos, catalans i gallecs, que militem per l'independentisme, hem de sentir-nos dir que som extremistes i radicals. Com podeu atendre, a la CUP ens toca, desgraciadament, defensar els nostres companys i companyes, reivindicant la seva militància i la seva aportació a la construcció d'una ciutadania crítica i volem i ens exigim denunciar que aquesta fràgil democràcia grinyola a cada vegada que ens toqueu que ens tanqueu i que ens perseguiu gràcies per haver-ho escoltat i ara procedeixo a fer quatre preguntes uh, procedint a la revisió d'algunes aprovacions que s'han fet per junta de govern i suposo que li correspondria al senyor Saldoni i Palasàries que intueixo a la que corresponen les aprovacions amb data 7 de juliol S'aprova el pressupost per a la redacció del projecte respecte per la diferència que s'otorga a l'empresa Fernando Travieso. Jo li volia demanar si em pot informar de qui és aquesta empresa. I en el cas de que procediu a informar en el proper plenari voldria demanar també si té alguna relació aquesta empresa Fernando Travieso amb la mateixa persona, Fernando Travieso que va demanar amb data 5 de maig del 2009 un permís municipal d'ocupació de via pública posar taules i cadires, ens entenem en nom del restaurant Parèntesi que és el restaurant que vostè mateix ostenta també amb la Junta de Govern del 14 de juliol es fa l'aprovació del pressupost de aquest projecte que he comentat abans de l'empresa Fernando Travieso que el regidor suposo que ens aclarirà si té algun vincle personal amb ell és de 7.176 euros i amb data 14 de juliol també d'aquest molt recent s'aprova un pressupost per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental segons el reglament EMAS a l'Ajuntament de Sallent amb un total que s'endeja 17.945 euros simplement confirmar si aquesta empresa potser eh, i treballa, l'administra o n'és la gerent i té alguna mena de relació laboral una persona que es diu Núria Batriu que seria un, un càrrec de les joventuts de, nacionalistes de Catalunya de les joventuts de Convergència i Unió vaja. també saber si hi ha alguna relació entre aquesta persona i empresa. Eh, dir-vos també que, que en relació a la resposta que s'ha donat de les contractacions de les obres de Zapatero eh, nosaltres tenim dades més concretes que ens les deu facilitat vosaltres mateixos perquè nosaltres vam entrar a una instància demanant justament quantes persones s'havien contractat en dia 10 de juny i amb data 19 de, ju de juny molts pocs dies després amb una carta que signa el senyor alcalde sí que se'ns informa del total de treballadors de cada empresa i quants són de nova contractació hem fet els números, molt simple, no sé si són correctes o no, perquè ara s'ha dit que no se sabia. al juny sí que se sabia, potser ara ja no se sap. Però al juny eren 97 persones contractades per les obres de Zapatero, de les quals de nova contractació n'hi havia 11, que això és un 11,3%. I per últim demanar-los també eh, si és que s'ha tornat a reactivar l'activitat a PAEXBA perquè ens consta que hi torna a haver eh, abocaments i que hi torna a haver tràfic de camions i ens sembla recordar que l'activitat havia estat clausurada justament per no estar eh, adequada a, a la legalitat i des de fa uns 15 dies tres setmanes no sabríem dir exactament hi torna a haver activitat. Gràcies. Alguna intervenció? prec Alguna pregunta per part del grup socialista? Senyor Manuel Vens? Sí, jo seré breu com sempre. Jo voldria fer una pregunta els, pa, ai, els, pa, els arbres que hi ha davant de l'església no sé si són plataners em sembla eh, es pensen deixar tota la vida així ens, amb un creixement descontrolat que hi 250 milions de coloms que s'hi caguin que sigui un desastre brut eh, impresentable davant del poble i dels veïns que vinguin i de la gent que vingui de fora vull dir, jo trobo una mica desastros. no, vull dir, no sé el per què els arbres no es poden si no es poden podar es pensa fer alguna cosa per fer arreglar aquest disbauixa. I ja està. Bé, alguna intervenció per de l'esquera republicana? Sí, Tenim algunes preguntes, van bueno, alguns prec i suggeriments per fer. però abans sí que voldria doncs contestar dues qüestions respecte que s'han parlat abans. L'una, que ens afecta molt directament, Mm, vull deixar molt clar que quan parlo jo o quan parla la senyora Pilar Sala o quan parla la senyora Antonia Faja o parla el senyor Santi Andorrà sempre parla en nom del grup municipal d'Esquerra Republicana mai parla en nom de Santi Andorrà ni de Mirella Cortés, ni de Pilar Sala ni d'Antonia Faja i això ha de quedar molt clar perquè bueno, més d'una vegada doncs, el nom d'alguns o d'algunes sona molt fort en aquest plenari per anar desvirtuant algunes situacions i per tant doncs voldria doncs, que això quedés clar que sempre parlem, parli qui parli en nom d'Esquerra Republicana parlem perquè no hi ha cap més representant no? bé, en primer lloc eh, la regidora d'Urbanisme ha respost a algunes preguntes que havia fet iniciativa sense donar resposta i llavors ha respost algunes preguntes algunes qüestions que el grup municipal d'Esquerra Republicana, no jo eh? el grup municipal d'Esquerra Republicana doncs hem fet bé eh... Volem dir doncs, que ella ha fet una explicació molt exhaustiva i molt àmplia sobre el tema del col·lector de la corbatera. I ha parlat doncs, que es havia fet una reunió en la qual hi havia assistit l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor alcalde, la senyora Arenas, eh, la companyia Agbar... La companyia, de, la companyia asseguradora del tema del col·lector i l'empresa Pragmites que és la que justament eh, redacta els informes l'empresa tècnica que es cuida de tot això bé, es va fer un acte molt bé, això, tot, això, tot això el trobem correctíssim, molt correcte però no podem eh, estar d'acord de cap manera eh, amb el resultat que es va obtenir d'aquesta reunió perquè clar s'ha signat un conveni molt bé però en aquí que hi havia l'Agència Catalana de l'Aigua l'Ajuntament de Sallent, Agbar, Asseguradora i Pragmites, resulta que l'Agència Catalana de l'Aigua ha assumit tota la responsabilitat tota de fer totes les actuacions i de fet tota la restauració que no li pertoca amb ella quan parlem de l'Agència Catalana volem dir que parlem de tots perquè l'Agència Catalana els diners que s'atorguen a l'agència catalana els paguem nosaltres amb els impostos i aquesta restauració de la corbatera que va ser fruit de tot aquest seguit de fuites que s'han anat produint i esperem i desitgem que no se'n produeixi cap més resulta que ens la tornarem a carregar a les nostres espatlles la tornarem a pagar nosaltres i la companyia asseguradora Zúric si no recordo malament deu estar molt contenta amb aquesta resolució que s'ha obtingut per part de totes les institucions i de totes les administracions aquí representades per tant nosaltres hem de dir que evidentment algú havia de restaurar la corbatera si no hagués sigut l'Agència Catalana de l'Aigua doncs hauria hagut d'estar l'Ajuntament de Sallent amb més anys però finalment s'hauria de restaurar però no ens n'alegrem ni n'estem satisfets perquè l'espai fluvial és un espai, espai d'ús comú, és un espai d'ús col·lectiu, és un espai públic, però en aquest cas no ens pertocava a nosaltres haver de pagar els plats trencats d'aquesta restauració. Li tocava a la companyia asseguradora i amb els diners que hagués invertir la companyia asseguradora s'haguessin pogut, pogut destinar a d'altres projectes que bona falta li fa la corbatera. Per tant, nosaltres no ens n'alegrem en per molt que l'Ajuntament de Sillent se n'hagi alegrat, perquè ho paguem entre tots per altra banda aquest és un punt en el qual nosaltres volíem contestar i per altra banda doncs, l'altre punt al qual ha fet referència la senyora regidora Amparo Arenas en qual... jo li dic Amparo perquè si estic acostumada vull dir, un dia o altre m'acostumaré això és com tota la vida s'ha dit Pedro i ara es diu Pere, espero algun dia acostumar-m'hi i m'agradarà i també li donaré satisfacció. Bé, eh, doncs la senyora Arenas mm, ha, posat, ha portat un tema aquí sobre la taula que és justament l'acord que vam prendre en el ple del mes passat, bé, bueno, del mes passat no, de fa dos mesos, que és el ple del mes de juliol. I em refereixo a, la, a la, el de l'IBI, del barri, de, dels veïns de l'estació que estan ubicats aquí en el barri, en el, en el carrer en el plaça Sant Bernat bé, en aquesta instància que vam enviar a nosaltres, que vam enviar al grup municipal d'Esquerra Republicana demanàvem revocar l'acord de ple i demanàvem revocar l'acord de ple perquè vam pensar que aquest acord de ple nosaltres no tenim juristes vam pensar que aquest acord de ple no estava ben fet i si aquest acord de ple no estava ben fet ens podria portar problemes i ens podria portar problemes perquè un acord de ple mal fet algú el pot impugnar nosaltres el podem impugnar però algú el pot portar al contenciós i si es porta al contenciós llavors no hauríem estat dos mesos ni un mes, podíem estar anys sense poder sense poder eh, subvencionar l'IBI de la plaça Sant Bernat si recordeu bé els que éreu presents en aquell ple i no sé si consta en acte Bueno, l'acte del juliol encara no l'hem aprovada no, i que consti m'acte perquè el grup municipal d'Esquerra Republicana va fer la pregunta tres vegades al senyor secretari i el senyor secretari no ens va contestar el senyor secretari si no ho sabia que es pogut dir en aquest moment no li puc contestar, però no va contestar, i la vam demanar tres vegades tots els membres, tots els regidors que estem asseguts en aquesta taula podem votar, i va haver silenci tres vegades nosaltres vam entendre que alguna cosa passava i ens van preocupar perquè vam pensar que si el senyor secretari no contestava, alguna cosa passava per tant per això vam fer aquesta instància i aquesta instància si nosaltres estàvem arrats amb tot això millor, ens n'alegrem en moltíssim de que nosaltres anéssim arrats no volem per revocar l'acord de ple perquè sí el volem revocar perquè es faci bé única i exclusivament i això que els hi quedi molt clar els veïns de la plaça Sant Bernat única i exclusivament perquè es faci bé perquè algú el podria portar el contenció és un acord de ple mal fet S hauria hagut de ser revocar aquest acord i tornar a fer una aprovació i punt, que es podia haver portat en aquest ple però és que el senyor secretari no ens ha contestat la instància encara no ens l'ha contestada la instància no l'ha contestada i en comptes de fer això es porta al plenari a nosaltres, en el grup d'esquerra ens sembla molt bé que es porti al plenari perquè d'aquesta manera, públicament no és que ens puguem defensar perquè no ens hem de defensar de res, donem les nostres explicacions del per què es va fer això única i exclusivament i esperem que amb carta amb el senyor secretari ens contesti i a més a més també demanarem un informe en el qual ens pugui dir qui no són les incompatibilitats que tenim fins i tot per nosaltres mateixos els regidors quan anem a votar un acord de ple perquè tenim problemes perquè no ho sabem perquè hi ha regidors que algunes vegades han votat s'han fet votacions que no es poden fer nosaltres això no ho detectem perquè no som juristes però això ho han de, ho han de detectar els serveis jurídics de l'Ajuntament i si algun grup ho manifesta doncs si el senyor secretari va manifestar que aquesta instància induir error només havia de fer única i exclusivament que contestar i dir senyors no tenen raó fantàstic, ens quedem com estem única i exclusivament això ens quedem com estem i ja està i si justament eh, teníem la raó eh, doncs es fa un acord de ple al cap d'un mes se celebra un acord de ple avui es podia haver portat una altra vegada aquest, aquest punt aprovació de ple però no, no s'ha fet d'aquesta manera el procés ha estat un altre i fa dies que està, que està enviada aquesta instància i es havia d'haver contestat i no s'ha contestat per tant, que estiguin tranquils els veïns del barri de l'estació i que sàpiguen i tinguin molt present ja ho saben, que no cal pas que, que els ho diguem que Esquerra Republicana sempre els ha donat i els continuarà donant suport i que si algun acord de ple es fa malament l'impugnarem, i tant que l'impugnarem perquè l'únic que volem és que les coses es facin ben fetes abans en un punt, en el punt número 4 ja hem manifestat les irregularitats que hi havia hagut en l'aprovació de junta de govern que no hi havia cap document en l'expedient i continuarem a anar denunciant totes les irregularitats que es vagin produint o continuarem fent I ningú, i ningú ha de patir per això al contrari ningú ha de patir per això tot el contrari, perquè això vol dir doncs que com a mínim estarem actuant el plenari actuarà i l'Ajuntament actuarà d'acord amb la llei senzillament és única i exclusivament això per tant, si aquesta instància ha estat un error ens n'alegrem molt i ja està i no ha passat absolutament res i si aquesta instància hagués tingut raó doncs l'obligació de l'equip de govern era portar aprovació una altra vegada aquest punt per tant, senyors del barri de l'estació famílies del barri de l'estació nosaltres no demanarem disculpes com diu la senyora Arenas perquè no és un motiu de demanar disculpes és un motiu de fer les coses ben fetes i si es torna a produir un altre error i el detectem perquè en passen molts d'errors que evidentment no som juristes i no els sabem els tornarem a impugnar i ho tornarem a repetir i continuarem donant suport al barri de l'estació com hem fet des del primer dia que gràcies a això i a tot l'equip de govern que vam tenir a l'anterior legislatura avui el barri de l'estació ja és una realitat amb els acords per tant ens n'alegrem en molt de que estigui fet, però jo demano que cada vegada que fem una pregunta al secretari de la corporació si plau, que el secretari també respongui perquè no som juristes, vostè sí que és nosaltres no, la figura jurídica en aquest plenari és vostè i nosaltres podem tenir dubtes per tant, quan es fa una pregunta tres vegades potser sí que és qüestió que aquesta pregunta es contesti a partir d'aquí podem fer les, podem fer les preguntes que nosaltres hem de fer d'acord doncs això, això ho havia d'haver dit en el plenari anterior es, un té, Senyora Cortés té alguna cosa a més ja se li ha contestat això, que ell no, no sí. té per conèixer té alguna qüestió més sí. eh, pues, fa, Aquesta si resposta clar. que ha fet el senyor secretari l'havia d'haver fet en l'anterior ple Bueno, pues l'ha fet ara i, eh, Bé, si un... l'ha fet ara però fixi's vostè l'embolic que hem creat bueno, o l'embolic que s'ha creat Té alguna altra eh? qüestió que han brutal. creat vostès No, no, sí, segurament té alguna altra aportació a fer, bé. alguna pregunta algun prec? Sí, sí, doncs miri ja agafarem la mateixa línia perquè us adoneu de com van les coses ja que, ja que estem posats en, aquest, en aquesta, start, però és igual, vull dir, el ple és el ple i qui no el vulgui escoltar que no l'escolti però penso que, i, que, que va bé perquè tot això consta en acta eh? com que la nostra obligació, l'obligació de tota l'oposició és fer el seguiment i el control de tota l'acció de govern doncs nosaltres la fem la fem tan com podem a vegades doncs dius tan com podem doncs, no tenim una assistència tècnica ni jurídica al nostre costat, som quatre regidors al grup, grup, grup municipal d'Esquerra amb gent que ens dona molt recolzament i que entre tots fem el que podem que moltes coses no les detectem però les que detectem sí que les hem de denunciar o les hem de fer públiques, evidentment com abans hem fet amb l'acord la, de junta de govern sense papers doncs ara Mmm, com que hem detectat diverses irregularitats durant aquest estiu, només no es posaré algunes per no allargar-me. Ni a més, eh? ni a més. Però bé, ja les traurem en d'altres, en d'altres plans. Quines són? Doncs, i ara quan digui això, mmm, no, no vull que es malinterpreti que aquests acords que s'han adoptat, nosaltres hi puguem estar, no estem dient que estem a favor o en contra d'aquests acords, ja. Eh? sinó que estem en contra de la manera que ha actuat l'equip de govern, que és molt diferent, eh? Vull dir perquè s'entengui. No diem és que estem en contra d'aquest acord, no. Estem en contra de la manera que s'ha actuat i de l'acció que està fent el, el govern de Convergència. Mm, posaré un exemple en aquest moment que ara s'ha doncs, fet una aprovació inicial del projecte per fer un dipòsit i un grup d'elevació per donar subministrament d'aigua, potable al sector de Sarraima. Molt bé, fins aquí fantàstic, perquè s'han de portar dos serveis allà on corresponen. Molt bé, però resulta que quan es fa el el, Tot el... perdoneu un moment, si us plau. Sí, al sector de Serraïma estem parlant de Sant Pere de Serraïma i el Sallarés i tota la serra de Serraïma, eh? no estem parlant de, de, dels, dels blocs de Fussimanya de, de, de Serraïma. No. Bé, per tant, eh, quan es parla de, de posar aquest dipòsit en un sector i aquest dipòsit s'ha de posar a la zona del cementiri, però resulta que la zona del cementiri no s'hi pot posar perquè està considerada el seu ús com a zona funerària zona de cementiri fins aquí doncs anem bé però resulta que l'informe tècnic diu que a l'aprovació inicial del POM s'obre la possibilitat d'usos i es qualifica com equivalent, polivalent ampliant els usos permesos no entenem com ara actualment es pot fer un informe tècnic basant-se en una aprovació inicial d'un pla d'ordenació que no està aprovat un pla d'ordenació que potser no s'aprovarà potser sí, però potser no el futur no el predim nosaltres no sabem què passarà i ja el veurem per tant no podem fer un informe tècnic d'acord amb un pla que no està aprovat doncs aquí es fa i a més a més diu que l'aprovació inicial del POM obre aquesta possibilitat la possibilitat d'aquests usos com a equipa equipament polivalent però no l'equipament polivalent Tampoc i s'hi admet aquest ús del dipòsit i com que no s'hi admet a l'ús del dipòsit, l'informe tècnic diu que avui ja s'han donat ordres a l'equip redactor del POM perquè ubiquin en una, en una alt, en una zona, ubiquin una zona de serveis allà on volen instal·lar el dipòsit. A veure, siguem seriosos, perquè si hem de fer una prova i informen favorablement eh? s'informa favorablement. Jo no entenc, com els serveis jurídics i tècnics han deixat passar això. No es pot entendre perquè amb un, amb un pla d'ordenació que no està aprovat i es fan uns informes tècnics d'acord amb aquest pla d'ordenació i diuen, i el pla d'ordenació tampoc ho admet però ja parlarem amb l'equip redactor perquè ho arreglin o sigui, tenim un pla inicial, l'arreglem, l'hi forem veure, nosaltres no, estem, no diem que estem en contra d'això eh? l'únic que estem dient és que l'obligació que té l'Ajuntament és utilitzar els mitjans que tingui per donar aquesta llicència d'acord amb la llei que no ho ha fet això com a primer punt en tenim una altra que també vam detectar A la Junta de Govern d'aquest estiu En una Junta de Govern És una aprovació que és, bueno, és molt diferent d'aquest altre Que diu Aprovem un pressupost per l'adquisició del material Per la, per la realització d'un bike park veure, que Abans us he dit que no hi constava cap tipus d'informació En aquell acord de ple Doncs en aquest tampoc Cap ni un només hi havia un paper escrit a mà tipus esborrany que estava dirigit al regidor senyor Saldoni amb un pressupost d'estar per casa i una simple informe d'intervenció de dues línies dient que es podia fer front a la despesa no sabem on es pretén ubicar aquest vaiparc ens en, ens en podem, els que voltem per Sallent en podem tenir una, una idea ni si hi ha cap projecte ni qui el portarà, ni qui el portarà a terme ni perquè es necessita aquest material no sabem res però es va aprovar per Junta de Govern i quan els regidors d'Esquerra Republicana vam a consultar la Junta de Govern el dimarts que pertocava els informes, els expedients mmm, tots els projectes no hi constaven per tant jo demano des del nostre grup de que cada dimarts que saben que hem de consultar les juntes hi hagi tots els expedients amb la Junta de Govern perquè no sabem què aproven, per tant aquí no hi ha res un full escrit a mà, un esborrany Eh? Duna d'una empresa que diu que bueno, que necessitem això això i allò altre, no sabem per què eh? no sabem per què. Bé, aquest és més petit, no té tanta importància, però bé, mmm, més que res perquè veieu, perquè veieu el que, el que, mmm, per on anem eh? per un anem, perquè llavors i l'altre, aquest és més gruixut. Eh? i no discutim tampoc si estem a favor o en contra del, del projecte ni a favor o en contra de què es faci perquè ja ho hem debatut moltes vegades sinó que mm, estem, no podem estar a favor de la manera que s'ha fet i parlo de dues aprovacions més que s'han fet aquest estiu una, la primera, és la proposta de modificació del projecte per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del municipi de Sallent no discutiré gespa sí, gespa no, no i l'altres, la proposta de modificació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la contractació de les obres d'instal·lació de gest artificial al camp de futbol municipal de Sallent el grup municipal d'Esquerra Republicana ha consultat tot això no, ens va, no vam tenir cap més opció per responsabilitat que dir opinar el que vem opinar i no ens va tocar cap més remei que dir el que havíem de dir i és a dir que això no està ben fet i ho dir que potser es vendrà amb què nosaltres volem posar els pares a les rodes i en què nosaltres volem interposar i en què nosaltres no volem deixar fer no, no, el, el debat gespe sí, gespe no ja s'ha fet moltes vegades a més a més està aprovat en pressupost municipal i si està, ben fet, si està ben fet el projecte i si està ben fet tècnicament i si està ben fet el plec de clàusules administratives només li queda que tirar endavant i punt però resulta que nosaltres hem detectat tot un seguit d'errors. I, I ho diem ara, que encara no se'ns ha tornat resposta, eh? ho diem ara perquè si surt a la llum pública això, se sàpiga de què estem parlant. Eh? I estem parlant de que en el pressupost, intentaré fer-ho resumit perquè tothom ho entengui, en el pressupost del 2009 es va aprovar una, una, una despesa, no una despesa, no una una partida pressupostària d'inversió de 600.000 euros per invertir en el camp de futbol per la implantació de la gespa en aquell moment ja es van fer cadascú cada grup municipal ja va expressar el que el seu, les seves manifestacions sobre el respecte bé, aquest 600.000 euros resulta que es va fer un projecte i aquest estiu es modifica aquest projecte per adaptar-lo a un nou pressupost a un nou pressupost que hem parlat hem passat de 600.000 euros a 500, si no recordo malament 526.850,93 euros per què això? Què s'ha fet? Quin és, és l'objectiu? Reduir el pressupost Què s'ha fet? Com s'ha reduït el pressupost? S'ha reduït doncs, reduint l'àrea en la qual s'hi posarà l'alfombra de la gesta artificial Molt bé, fins aquí doncs, bueno, si es creia convenient que havia de ser així doncs endavant tots els serveis, tot l'ho altre quedava tot exactament igual que el projecte bàsic aprovat anteriorment i no passava res. Per què passen aquí? bé Passa una cosa de què les partides, totes les partides en el pressupost que s'han passat d'un projecte a l'altre, totes tenen irregularitats o sigui, no s'ajusten gens els números Els números, les partides pressupostàries no s'ajusten tenen errades això per començar i segon, el plec de clàusules administratives doncs hi ha tot un seguit d'històries de coses que no les veiem ben clares, perquè què ha passat aquí? resulta que es fa un plec de clàusules per treure concurs qui? per treure concurs qui? de quina empresa farà aquesta obra? Per tant, ha de fer tota l'obra, ha de fer l'obra, una obra que consta en, doncs, en posar la gespa, a més a més s'ha de fer tot el rec, a més a més, s'ha de fer el sanejament i a més a més, eh, s'hi posaran les porteries, les banquetes, etc etc etc. Això ho diu el projecte i el modificat del projecte. Però resulta que es fan un plec de clàusules en el qual diu... Mm, i a més a més va sortir el diari eh? un plec de clàusules en el qual diu que mm, es treu a concurs aquest, aquest plec de clàusules administratives però en comptes de que el pressupost que és el que es va aprovar com hem dit abans de 500 i pico de mil euros, ara el tornem a rebaixar, ara el pressupost serà de 400 mil euros per què el pressupost ara ha de baixar 400.000 euros? Perquè en el plec de clàusules, cosa insòlita, ja sabem que quan es convoca un concurs, les empreses que es presenten en aquest concurs fan un seguit de millores, i això està molt bé, perquè si dius, doncs mira, farem, farem tot això, però a més a més nosaltres, la nostra empresa, ens heu demanat això, però a més a més incorporarem aquestes millores. Si hem demanat quatre coses, en farem set. Fantàstic el que ho fa més bé, doncs aquell és el que guanya el concurs. Però no, no, des de l'Ajuntament mateix diuen nosaltres ja ho rebaixem eh? i l'empresa l'empresa que es presenti com a millores farà el sanejament farà el REC i farà tot l'equipament esportiu. Però si ja està en el projecte i ja està pressupostat això ho ha de fer l'Ajuntament. És a dir, què fa? Obliga a les empreses que es presenten en aquest concurs d'entrada pagar ja un peatge de 120.000 euros 20 milions de les antigues pessetes clar això no pot ser, les coses no van d'aquesta manera l'empresa que es presenta, el que ha de fer és fer el pressupost el plec de clàusules, han d'entrar amb tot el projecte eh, i l'empresa ja farà les millores i a més a més ens atrevim a dir ens atrevim a dir que l'Ajuntament ha anunciat aquest, això com a millores perquè les empreses ofereixin a fer-les sense pujar el pressupost del canvi de gespa és que no la pugen perquè el pressupost ja hi és hi ha tot un seguit d'irregularitats espero que ens les contestin el senyor secretari i els equips jurídics i ja ens les contestaran, no pretenem que ens les contestin ara bé, no fem cap pregunta en aquí, eh? Nosaltres ara no hem fet cap pregunta al plenari sinó que nosaltres només hem denunciat tot un seguit d'irregularitats que hem detectat aquest estiu N'hi ha més, ja les anirem exposant a sobre la taula Però perquè veieu, veïns del barri de l'estació que n'hi ha moltes irregularitats i que l'únic que pretenem nosaltres és que les coses facin bé única i exclusivament i que el nostre suport el teniu l'heu tingut i el continuareu tenint Acabat Bé, en tot cas intentarem donar resposta a les preguntes, suggeriments, aportacions, a tot el que s'ha anat dient. Senyora Arenas. Bé, referent a la pregunta contestada, que m'has agraït la meva intervenció, però posteriorment la senyora Anna tenia una informació que va sol·licitar... Crec que ja he explicat que el nombre de persones que cada empresa portava per licitar el concurs és el nombre que tens amb la relació, però el real, el que realment es donarà com a conseqüència de la, del personal que s'hagi contractat i que s'ha de justificar, és el que serà el correcte. Aquest és informatiu, però com que es demanava exactament al final com havia quedat i era la pregunta que s'havia efectuat, al final, com havia quedat, era el que no podia donar la resposta exacta, però sí que teníem la resposta de cada una de les empreses que simplement feia un sumatori de totes les empreses, perquè com que una de les condicions era que posessin el personal i el nombre de persones i el temps en el que es destinava per les jornades completes, doncs això era fàcil i això és el que es va contestar. Però com ha quedat definitivament i l'ajust que s'ha de realitzar a l'acabament de, de les obres i la justificació del mateix és el que jo li volia aportar quan estigués però donada la informació aquesta informació és correcta d'inici però de final és el que s'ha d'acabar d'ajustar i comprovar bé, parlo del tema del de... que cobra la, la multinacional FECSA el, el tan mateix que té el monopoli d'aquestes valoracions econòmiques que són necessàries per poder fer la connexió amb el servei del de, de lluennat o, de, o de contractació per... per per al centre parroquial en aquest cas i per l'allumenat del camp de futbol són les valoracions que ens estan aportant són excessives, entenem, perquè realment la feina no correspon amb els imports però eh, el tenir ells el monopoli de que passa l'oferta econòmica per poder fer la connexió evidentment no tenim possibilitats de demanar pressupostos a altres empreses que tinguin la licitació eh, per aquest motiu Referent al barri de la Rampinja, que va ser el que va eh, iniciar un, un redactat de totes les uh, deficiències que hi havien en un principi inici d'aquesta legislatura, sí que s'ha de dir que hi havia unes enramades de cables que un d'ells, els més importants, no eren defects de telefònic, que si no recordo malament, que són els que també, en aquest sentit, es comporten de la mateixa forma i malauradament intentem donar resposta, en al darrere insistir, però són durs de pelar i, i costa moltíssim. L'última contesta que es va donar dels cables de telefònica, precisament, havien vingut eh, tècnics per fer les modificacions corresponents de la petició que havíem fet per reiterar des de l'Ajuntament i des de les queixes als veïns del barri Raminya i altres també, i altres queixes que també teníem aprofitant la vinantesa vanen acompanyats de l'arquitecte eh, de l'aparllador perdó d'aquest ajuntament per veure aquestes modificacions va venir la tècnica responsable que havia de certificar aquestes modificacions i des de llavors, que això va ser abans de les vacances doncs no tenim resposta però entenem que hi estem a sobre, que insistim i que ho demoren bastant és el seu tarannà i així ha sigut i, i de moment hi serà però bueno, la insistència que hi consti eh, referent al túnel de la Butxosa parlarem amb Infoinvest i ens unirem a Mirai i li donarem resposta en el pròxim plenari i referent també amb el CAT que està relacionat amb l'entorn doncs tot és pràcticament eh, parlem del mateix també el senyor Jordi Quadros fer una petita intervenció pel tema de manteniment que suposo que també contestaràs simple o ja ho decidirà ell i i pel tema dels arbres que estan tan malament que són fastigosos i que no agraden eh, això li contestarà el Jordi Quadros i i anant directament a Esquerra Republicana referent al col·lector, s'han dit una sèrie de coses que jo aclariré perfectament perquè no tinc cap inconvenient i és més així es quedarà molt més clar el que fa referència a aquest punt que el tinc bastant estudiat el tema de del perquè què l'ACA assumeix aquests compromisos és perquè això hi ha una paraula que es diu subsidiàriament, què vol dir subsidiàriament quan es va fer l'ACTA, estaven reunits els d'ACBAR, l'empresa asseguradora, que prenia l'acord en el moment de la reunió, però el conveni és entre l'Ajuntament i l'ACA perquè l'Ajuntament s'eviti tenir que denunciar a uns i als altres i automàticament l'ACA és la que promoure les denúncies i reclamacions als causants del dany, per ser un domini públic hidràulic i encara que tot i que sigui una propietat de l'Ajuntament. En aquest cas, aquesta decisió és per facilitar que es pugui arribar a un acord, que es pugui firmar el conveni i que es puguin realitzar els treballs, perquè una denúncia hagués dilatat molt més el procés i només haguéssim pogut reclamar el que està de dret reclamar amb un sinistre, que és l'import dels danys i els gastos generats, com són advocats, peritatges i e informes. Aquí hem anat més enllà i ja ho he explicat i no ho paga l'ACA i no ho reclama, ho reclama però subsidiàriament assumeix, assumeix el compromís de fer tot el possible perquè amb aquest acord i amb aquest conveni firmat es puguin realitzar els treballs. Ells no estan contents i no se'n van de rossites, ni els de la companyia d'assegurances, ni els d'ACBAR, ni tots els que estiguin relacionats i que tinguin responsabilitats al respecte. Així ens ho van manifestar i així ho estan realitzant a través dels seus serveis jurídics. No cal que paguem tots allò que ja s'està reclamant i s'està judicialitzant. El que volíem evitar, i des de sempre s'ha dit, és judicialitzar un tema que volíem arribar a un acord per poder executar amb la més acceleritat possible. Referent a la contesta de l'instància que sàpiga que està en marxa ja i aviat, eh, si no és dilluns, dimarts tindrà la resposta que va al fil del que jo li he estat eh, explicant sobre la mateixa i com sempre la seva contesta va en relació a la seva instància la culpa és ara del secretari pobre secretari que no coneix a ningú d'aquest plenari però vostè sí que coneix a la gent d'aquest plenari i em coneixen a mi perfectament i sap que jo no sóc veïna dels pisos i aquí coneix també la regidora Anna de la Cub, que també és parent directa i no de quart sinó de, de grau superior relacionada també amb el barri de l'estació però que tampoc està relacionada amb el conveni que es va aprovar perquè la instància només fa referència a la regidora en pararenes i sap vostè que fent referència a la regidora en pararenes s'explotava la bomba que podia haver generat que totes les relacions indirectes amb els regidors podien haver afectat aquest conveni que anava a favorir els veïns i no digui que no volia en cap moment perquè tan sols el que se li demanava disculpes per l'error comès i no ha tingut la decència de demanar les disculpes també dir-li que, com sempre, pilotes fora, dient les irregularitats, negligències, que perfecta que li contestarem, que ens els mirarem i que si en algun moment hi ha algun error demanarem disculpes, no com vostè, però si realment no hem comès cap irregularitat també li contestarem. Però aquest no era el tema, el tema era un altre, però vostè ha colat aquest tema perquè li anava bé perquè així ens podia donar el seu discurs com sempre però crec que aquí la gent és prou intel·ligent per saber exactament quina era la seva intenció quin mal podia haver comès amb aquesta instància i que realment si vostè no coneixia la llei perquè en la instància la fa referència i anota textes amb cometes agafats de la mateixa llei a la que jo he fet referència que simplement era llegir se perquè per llegir no cal ser jurídic gràcies Sr. Quadros Sr. Alcalde, per alusions voldria contestar un moment. M'hem mm, sembla que ja ha tingut el seu torn d'intervenció intervenció, sí, entro, no senyora. No, no, no senyora Cordesa ja per ha tingut la seva intervenció, tothom, planari, ha dit que no. A, el deixen adonim. parlar. No, Ja no. sí. ha, ha tingut Senyors la seva intervenció. Els de l'associació ja ho veieu sí, sí. que no ens donen paraula, eh? Sr. ja ho sabeu. Uh, molt bona nit a tothom. Uh, referent al que és el manteniment del barri de la Botjosa uh, intentarem esbellar que Infonves faci tot el manteniment necessari per tindre-lo en condicions mm, procurarem i a veure com funciona el tema dels arbres que hi ha davant de l'església amb els coloms bueno, els coloms clar, no, no els podem pas matar per digonades uh, són plataners Uh, hi ha dues solucions una és tallar-los radicalment que és una solució però tampoc són uns arbres que fan molt temps que són i que do... són, podríem dir, un símbol del poble i de les altres és fer una, una purga en condicions cosa que jo al maig vaig demanar maig, abril-maig demanar... si no ho estic exacte no sé quin dia era exacte si era el maig abril, no vaig demanar un pressupost per podar aquests arbres de manera eh, correctament, i el pressupost que en van passar aproximadament, també l'hi estava entre els 5.900 i 6.800 euros. Podar els arbres. Aquestes arbres, esclar. Eh, per això, de moment, això, el que intentarem és que ara, quan sigui el temps de la poda, a veure si eh, buscar altres solucions o... Ja, sí. Senyor Saldani. Hi ha quatre o cinc temes, senyor Hinojosa. El tema del camp de futbol li contestaré juntament amb la, amb la senyora Cordès per explicar-los com està i com ha anat doncs, tota la... Sí, però bueno, ja que és el mateix tema, diguem el farem el farem de forma conjunta. La senyora, la senyora Gabriel que comentava el tema del projecte respecte per la diferència si, si es mira l'expedient veurà doncs, que hi havia un projecte redactat que ja la demanat i que el, té, el, té previst, el tenim previst per poder-los enviar conjuntament a l'estat que ha demanat i es va convidar doncs, a diverses empreses perquè poguessin presentar projectes que era com una manera de pluja d'idees i, eh, i es va decidir atorgar doncs, lo a la persona professional de Fernando Travieso que si vols saber si és proper a mi doncs, si és un company meu i per tant doncs, eh, la resposta és sí i per això em va fer la instància de, de les taules del restaurant perquè doncs, eh, un dia vaig, jo fes-me aquest escrit que el tenia, el tenia que fer aquesta és la, la relació i amb el tema de la Núria Batriu que també vol, vol demanar el mateix si era un càrrec de la JNC la Núria Batriu sí que va ser càrrec de la JNC entre el 2004 i el 2006 i el, té un encàrrec de fer una auditoria ambiental a fruit d'una subvenció i que, i que bé, doncs esperem que en els dos casos diguem-ne, la feina sigui, sigui profitosa i sigui bona, perquè nosaltres el que fem, diguem-ne, també jutjar la gent per la feina feta i volem valorar al final la feina que han fet, no diguem-ne, negar el pas a ningú per la proximitat que tinguin amb els regidors perquè, diguem-ne, que tothom ha de poder optar dintre de la llei en els, en els concursos o amb les opcions de l'administració i, per tant, esperem doncs, que al final puguem jutjar la feina d'aquests professionals positivament i, que no, i no només, diguem-ne, quedar amb l'anècdota de si són més o menys propers a nosaltres i, per tant, també, diguem-ne, en aquest cas els convido a mirar els expedients a veure, diguem-ne, si, si la proposta és bona o és del seu agrat o considera, diguem-ne, que està bé, està bé o no en referència al tema d'Esquerra Republicana i el pressupost del bike park, de la compra del material pel bike park, que diu que hi havia més un full, és compra de material, i en aquell full que vostè diu que jo no tinc cap culpa si l'empresa ens l'ha fet a mà, però el segell i les dades de l'empresa hi són totes, per tant, diguem no, no hi havia res més, perquè no és res més. És compra, compra d'un material per un bike park, és comprar fusta. diguem en el moment en què es desenvolupi el, un bike park, és un parc de bicicletes. És en el, en el moment en què es faigui i s'instal·lin les peces sorgides d'aquest material ja, ja ho veurà però diguem el... s'està sí. elaborant, elaborant juntament amb una entitat d'aquí municipi que fa, doncs, eh, fa temes de bicicleta i que organitza una, de les, una cursa aquí s'allena anualment sí. doncs, te, ens han fet la proposta de construir un bike park en aquest cas, no però no hi ha cap projecte, sí, ha sí, fins i tot fins i tot hi ha una maqueta, una maqueta molt bonica, eh, on es veu. L'ajuntament, en aquest moment no està a l'ajuntament, mm. en aquest ja ha estat, ha estat uns quants dies, però en aquests béns no està a l'ajuntament, però és que vostè vol dir que el punt de l'ordre del dia de la Junta de Govern no hi, no hi era res. tot, escoltic. No, no. En el punt de la Junta de Govern aprovàvem la compra d'un material i compravem la compra d'una fusta i el pressupost de la fusta ja hi era diguem-ne, si això si és per fer un bike park amb unes coses o unes altres encara no està acabat de definir perquè les peces que es faran exactament eh, encara no estan acabades de definir però la fusta que s'ha comprat és aquesta que vostè diu per tant diguem-ne, no hi havia d'haver res més en aquest punt en, aquest punt en concret Ai, i després bueno, el... el camp de gest artificial Expliquem el, el procés que hi ha hagut amb aquestes modificacions que la senyora, la senyora Cortés diu que... El grup municipal d'Esquerra Republicana. Perdoni, el grup, eh, el grup municipal d'Esquerra Republicana, amb la seva portaveu, la senyora Mireia Cortés, doncs manifesten que s'ha ha estat mal fet i tot, eh, tot ha estat malament. Eh, abans també ja ha dit que vostè són quatre regidors i que no tenen serveis tècnics i serveis jurídics doncs amb alguna d'aquestes eh, al·legacions que fan ja es nota això perquè doncs, eh, després de mirar-s'ho doncs, segurament hi ha coses que no, no s'han mirat prou bé o no s'han informat prou bé abans de fer segons quines afirmacions com les que vostè ha fet avui aquí El modific la modificació del projecte li, li contestarem també per escrit quan ho tinguem, quan ho tinguem tot preparat. però a grans tretzes aix el motus del projecte, que inicialment era de 600.000 euros, a llavors es fa un modificat de projecte que certament doncs, també té intenció de reduir el cost d'aquest camp de futbol. perquè donc s'ha repetit de tort i de dret l'import i al projecte faraònic que vostè deia doncs, el gran import que tenia aquest, uh, aquest camp de futbol i doncs, ha sigut també feina d'aquest equip de govern haver de buscar fórmules perquè també sigui un pèl més, un pèl més econòmic i s'han fet dos coses en aquest modificat que ha sigut com vostè deia reduir l'espai del terreny de joc en vez de 108 per 69 passava 105 per, 60, 105 per 65 i es treuen unes capes de silicones que tècnicament no es consideren necessàries. Però aquest modificat de projecte, senyora Cortès, fa una cosa molt important també, que és introduir... Grup Municipal d'Esquerra Republicana. Bueno, no, no cada cop no ho, diré, no ho diré tot plegat, que consti sí, que, que consti que cada cop que digui senyora Cortés va implícit portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana. No, no, és Grup Municipal d'Esquerra Republicana. Per tant, el, aquest modificat de projecte incluïa una cosa que era molt important, que eren les prescripcions que ens feia el Consell Català de l'Esport. Des de l'Ajuntament de Sallent vam enviar, vam enviar el primer projecte al Consell Català de l'Esport per tal de que ens diguessin si estava bé o no estava bé i ens fessin el seu informe. En, el, en aquest informe que ens van, ens van contestar ens vam fer un seguit de recomanacions que nosaltres vam incorporar en aquest modificat de projecte per tant no és només la primera part que deia vostè sinó que també inclou aquesta segona part després, d'aquí se'n surt que, diu que hi, ha, hi ha uns errors amb xifres d'una banda cap a l'altra els errors aquests seran subsanats però que eh, vostè també sap que al final, en el resum és, és correcte les, les sumes que hi ha llavors passem al plec de clàusules que el plec de clàusules és el document administratiu que regeix l'adjudicació d'aquesta obra, per tant eh, és tot un document on diu eh, tot un seguit de característiques amb uns, amb uns preus i eh, en aquest cas a l'Ajuntament de Sallent tenim aprovada una partida pressupostària que és de 600.000 euros, que són 400.000 de fons propis i 200.000 de subvenció de la Generalitat que preveiem que sortiria la línia de subvenció aquesta línia de subvenció no ha sortit i per tant l'Ajuntament de Sallent en comptes de deixar aquest, eh, aquest projecte aparcat o haver d'afegir-hi més diners hem pensat que en el que la solució per intentar poder-lo tirar endavant. I llavors hem pensat doncs, que potser en comptes de fer-lo tot sencer, tot el projecte sencer, el podríem separar. I es pot separar. I a nivell tècnic es considera que es pot fer tota la part de moviments de terres, perquè en aquest projecte inclou també un informe geotècnic que comporta moviments de terres importants en el camp de futbol, amb la compactació pertinent... Amb segons quines zones del cam ha de ser fins i tot més profund que amb, amb d'altres aquest moviment de terres tota la instal·lació de la gesta artificial amb el que comporta dels drenatges etc etc. aquest projecte també inclou com deia la senyora Cortès, el sistema de rec el sanejament i l'equipament esportiu que són com deia ella també les porteries les xarxes, unes xarxes de protecció al voltant les, les banquetes de vestidors, etc llavors vam parlar amb els tècnics que ens havien fet el projecte i es considera que es podia separar en dos fases el que és tot el terreny de joc instal·lat i, i queda, a part quedaria el sistema de rec que es podria aprofitar el sistema de rec que hi ha en aquests moments perquè és un sistema de rec que va perimetral al terreny de joc no va instal·lat central al terreny de joc per tant es podria aprofitar el que tenim ara o es podria fer en un futur a banda, també queda el sanejament i l'equipament esportiu, que com dèiem, les porteries es poden aprofitar les que hi ha, se'n poden posar unes demòvies o es poden comprar l'any que ve. Per tant, es podia separar el projecte en dues parts. I l'Ajuntament, el que hem fet en aquest plec de clàusules és treure tota la primera fase que té un pressupost de 400.000 euros, que és la part que tenim en el pressupost municipal i que per tant es pot, es pot tirar endavant. Després, com deia la senyora Cortés, les empreses que es presenten en un concurs ofereixen millores. Aquestes millores, les empreses, diguem-ne, les ofereixen segons el seu criteri. I normalment es deixa que el criteri de l'empresa digui Tot que t'ofereixo que t'augmentaré la qualitat d'aquest material fins a no sé on. Et faré això d'aquí, et faré això més, et faré tal. En aquest cas, nosaltres, i d'acord a la llei, hem, punto, hem posat a dintre del mateix plec de clàusules les millores que volíem, perquè no volíem que ens fessin una cosa a fora, no volíem que ens arreglessin el camp de futbol set, per exemple, o no volíem com a que ens arreglessin una altra cosa. Volíem, com a millores, les, la prioritat que tindríem com a millores seria que ens fessin, doncs, per exemple, un rec nou, perquè així ja el tindríem fet i no ho haurem de fer d'aquí dos anys, o l'hauríem de fer part, i que ens posin l'equipament esportiu, que també, doncs, si ens el poden incorporar. Això, en el plec de clàusules està puntuat no s'obliga ningú a fer això el contracte és un i llavors es puntuen aquestes millores a l'igual que quan es fa un altre plec de clàusules sense unes millores a dintre especificades també es tenen en compte a l'hora de puntuar i dius aquest ha guanyat perquè té aquestes millores que ens ha, que ens ha ofertat per tant en aquest cas també d'acord amb la llei i podríem considerar que d'una forma més transparent es diu, les millores que prefereix l'Ajuntament de Sallent són aquestes si te les ofereixen una, B, si te les ofereixen dues, B, si te les ofereixen tres, fantàstic si no t'ofereixen aquestes, t'ofereixen unes altres l'empresa és lliure de fer el que vulgui l'Ajuntament de Sallent en aquest cas no incorre en cap ilegalitat no incorre en cap ilegalitat ara, vostè segurament sense serveis jurídics doncs intenta veure intenta voler veure o voler trobar coses on allà no hi són i per tant eh, no sé si no, no l'acusaré de posar a pals a les rodes perquè vostè fa el que vostè creu i vostè fa defensa Esquerra Republicana. Esquerra Republicana fa el que considera millor pel municipi de Sallent no ho posem en dubte nosaltres també i nosaltres, eh, intentarem tirar endavant perquè creiem que en aquest cas doncs estem actuant de forma correcta. I ja ha dit pares vegades que vostè don't actuaria duna forma, nosaltres estem fent duna altra, per això diguem-ne són grups diferents. Per tant, nosaltres tirarem endavant, com de respondent al Sr. Enojosa, la gespa, la gespa la posarem tota. La gespa la posarem tota. Ara, el sistema de reg i l'equipament, el salsejament, potser no. Potser no. La gespa la posarem tota. Gràcies el senyor Serra Malera sí, per al·lusions podria contestar perquè tal com ha contestat el senyor Saldoni encara indueix més a pensar que l'empresa en la qual sortirà, licitarà aquesta obra uh, està pactada, Cortés, tal com uh, ens ha dit ell no, moltes Cortés, gràcies senyora Cortés, uh, el torn de pregs i preguntes, hi ha un torn per cadascú que pot dir, um, no hi ha límit de temps ni, ni no recontellarem hi ha una resposta i no hi ha torn de contrarèplica senyora Serra Malera. Sí, respondent al senyor Inejosa sobre Caixa Catalunya el pressa que es va afirmar eh, si ho entès bé, la pregunta era saber si això estava pressupostat estava incorporat al pressupost per què s'ho dit no, a veure, eh... que a més a més tenim que pagar 10 anys, no? Eh... Sí, sí, sí, a veure eh, quan... serà un millor cada any 10 anys, no? Oh, si sí. 350.000 euros toquen sí. 6 milions de pessetes cada any 6 sí, milions cada any vale. sí. avui és que estic una mica espès en... bueno, no passa res no. No, no, escolta, és, és molt senzill, cada any es fan préstecs a, a, a les entitats financeres es fan amb Caixa Catalunya majoritàriament o principalment perquè té un conveni amb diputació pel qual el tipus d'interès que s'aplica és preferencial Aleshores, qualsevol cosa que estigui pressupostada en el pressupost d'inversió potser sap que es pot finançar amb subvencions o amb el que a crèdit què vol dir crèdit? Que l'és que vas a buscar al banc. D'acord? Aleshores, anem a les entitats financeres a mesura que anem esgotant partides pressupostàries d'inversió i necessitem més cèntims. Paral·lelament a tot això, quan es presenta el pressupost de cada any ja es fa també l'estudi d'estabilitat financera en el que es diu aquest any s'han retornat 300.000 euros de crèdit es demanarà per fer totes inversions un crèdit de 700.000 que vol dir que anem als bancs a buscar 700.000 euros i que aquell tant per cent, aquella ràdio famosa que sempre recorrentment van sortint en els plens i en les trobades que anem fent de que si, anem, si estem al 110% que és el màxim d'endeutament etc. etc. es mou en funció precisament d'aquests calers que anem a als bancs vale? doncs eh, perquè s'aplicaran pel, pel que toqui d'inversió que diguéssim i que s'ha anat esgotant ja les partides que havia eh, fetes fins ara vale? o sigui no, no, no té un destí concret de diferent això, això i això Bé, ha, ha, ha, ha, quedat, ha quedat tot eh, més o menys respost ja n'ha hagut algunes preguntes que no que en tot cas seran respostes en el proper ple com com hem fet avui en l'apartat de preguntes i sense més temes a tractar eh, donem per acabat aquest ple desitja'ls una bona festa major que és la setmana vinent que per això s'ha pensat aquest ple i que en tot cas si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció ara té la paraula que fa uns 3 anys que vaig fer una instància a l'Ajuntament perquè netelléssim la sortida de la resclosa de què s'haurà escrivien i l'Ajuntament va contestar que això era un problema de, de l'ACA de Medi Ambient que no tenien competències per això vaig escriure a Medi Ambient i em van contestar que no, no, que vindrien a fer-ho i ho van fer, van venir i van netellar, van dir que el dia a setembre, fa dos anys van venir van començar aquí dalt, a les coses de dalt i van acabar aquí, fins aquí. Baix. Van tallar tot que arbres, ho van tallar tot. I qual és la meva sorpresa ara, eh? quan veig que tornen a plantar la vegada, els sabres. I és un perill, ja que els arbres allà. Però quan ve una riada, ja es fa un tap. Allà es faria un tap, eh? com, com era abans, faria un tap que hi diria tot un tap, com ja havia passat allà, que havia quedat un tap. I és més... Van posar uns arbres, com uns dates que hi ha allà tota la vora aquella que fan aquell cotó, aquelles pullancres que fan aquell cotó, que camines per allà i quedes sofegats, no pots passar per allà tota aquella gent que passa per allà no pot anar, a més que poden fer aquest almenys jo no demano que, que, que no posin arbres, i demano que els posin però que els canvien aquests perquè aquest ja tenim tres o quatre allà d'aquestes pullancres que la gent no pot passar per allà caminar, quan floreixen fa com una mena de cotó que queda sofegat sí que preneu nota i eh? mireu què no dic que us treguin però sí que us canvien que posin d'altres, que no siguin d'aquelles pujancres gràcies senyora Arenas sí, eh, és cert que va fer la instància que li vam dir que vindrien a rentar sí. sí. i després el... quasi bé la neteja que vam fer, hi havia molts arbres que estaven ja caiguts i que, estaven... I que eren, eh, els que perillaven més no són els que estan drets perquè l'espai fluvial com que és un domínic eh, públic hidràulic i a més a més l'ACA té potestat és ell el que determina el, la recuperació d'aquests espais fluvials quants arbres s'han de plantar quins són els que s'han de plantar i les espècies el que sí es va demanar és que aquestes espècies fossin eh, mascles perquè són els que no, tot i que tenen la, el, el fruit aquest que és com una gorilla, doncs això eh, no produeix al·lèrgia però sí que molesta, evidentment, perquè quan es desprèn de l'albre... Sí. Sí, a veure. El que ens han dit és això, però com que ara hi ha el procés de manteniment d'aquests arbres i i, i si han toc cas si vostè vol presentar l'instància perquè li passem directament i a més a més nosaltres hi farem mm. Però de totes maneres ho comentarem amb l'ACA la seva queixa per veure si es pot fer algun al respecte. I això es ho farem, eh. Que Um, intentarem parlar amb l'ACA per veure si pot fer alguna cosa al respecte a, a través de la, de la seva queixa aquí al, al plenari sí, no, no. Vale. Bé, en tot cas ja, ja, ja ha recollit el seu suggeriment i ha alguna altra aportació per part d'algú? No? Doncs eh, reitero una bona festa major a tots